Ora si sí, estamos en directo con Mireia E con Pablo E con Xulian a cámara E podemos empezar E eu que, que me coñeza a Radiofóbricamente Sabe que me gusta moito pensar en voz alta E filosofar un pouquiño Lembro-me fai dos anos cando vinca a radio aquí A facer un programa unha semana despois dos incendios Da do un incendio máis grande da nosa historia Que foi o do Caurel ano 2022 E... Lembro perfectamente ese programa, que sonou, fai unha naca ou despois pola noite. Lembro a xente falando da negligencia total da administración. Lembro como me comentaban como a motobomba do Concello estaba parada mentras todo ardía. Lembro como as brigadas municipais estaban paradas porque os señores de asunto e gobernantes que decidían que o 20 de suyo ainda non era tempo de incendios, non, que va a mitad de verado a 40 grados. Lembro todo iso e eso nos sirve para dar paso que vamos a falar agora da, da licencia do abandono no día a día, non só en catástrofes como foi ese incendio provocado por un raio seco, que son cousas que poden pasar o que non pode pasar é que a administración Pase de todo, lavas mans si non poña medios para pagalo Eso é a negligencia Então vamos a seguir falando de negligencias no día a día Primeiro saludarte, pres, preséntate se si queres Un gusto terte con nos, Mireia Hola, tardes Si, sí, son Mireia, vivo aquí no Caurel, dende aí dos anos e medio eh, E agora mesmo estamos estou un pouco de, de portavoz eh, Na plataforma de veciñanza contra o abandono do Caurel Pois pues, saúde e larga forza esta plataforma e vamos a falar de varias cousas máis eu que tamén veño por aquí bueno, soulo vir varias veces soando sorprendemos a última vez que vin fai tres meses que vin a unha asamblea do Burla Verde a comentar do proxecto e vin este proxecto de estrada que comunica aquí Seoane, onde estamos agora mesmo carradio, a que? a 2 kilómetros 3 para baixo unhas obras faraónicas Que podes decirnos máis ou menos en que consiste esta reforma da carretera Pois, é dicir, non estamos falando Que van a arreglar daqui a folgoso Ou van a arreglar daqui a aquí ao lado Sí, eh, o proxecto da carretera é arreglar dende Sabane a Folgoso O que pasa que, bueno, tra, vaisse traballando por fases eh, Agora mesmo estamos na fase 1 do proxecto aínda que parece que levamos xa 12.000 fases Pero estamos aínda na fase 1 Que empezou hai dous anos Tiña que acabar hai un ano Pero aínda non acabou <risa> Entón, eso son tres kilometriños de nada O doce pico eh, Pero aínda estamos esperando que remate A primeira fase do proxecto Vale, primeira fase do proxecto, tres kilómetros máis ou menos De que presuposto estamos a falar? 3 milións de euros Ostia, millón por kilómetro, matemática sí, sí, Porque, bueno, claro, é unha carretera de, é unha estrada de montaña ao final Pero, bueno, eu sempre digo que o que se pretende facer é prácticamente unha autovía Porque, bueno, queríase ampliar o, o ancho da carretera Entón, bueno, que se tuveron que facer moitos derrubamentos de, de terra E, e logo, claro, volverá a, a tirar aí asfalto Arreglalo todo ben Claro, dicir, sí, que están, e, están reventando A ladeira da carretera Roca Madre Para anchear que un metro dous Que lle van a gañar a carretera ese, En vez de poñer un bo asfalto Que igual é o que o que deberían de facer e con esos 3 millóns eu creo que hasta daba para asfaltar todo ben o venda aquí a Folgoso xa non digo se estaba falando unha obra de 3 millóns de euros 3 km e canto tempo fai que empezou, dicías? Eh, ahora no, no siguiente outono a final de verán farai dos anos xa que empezou uff, administración pública, home Eu que penso mal, tú pensas mal tamén como a mí, de vez en cando, ¿verdad, Pablo? Bueno, a mí me parece alucinante falar de 3 kilómetros a tres anos, ano por kilómetro. Algen estará sacando algo a cambio, son tan burros para facer esas cousas. No, eu creo que isto chama termodinámica nuclear e é un foguete a inyección, porque isto é velocidade suprema, ¿no? Sí, total. aparte parte, no, no proxecto non se contemplaba, por ejemplo, en ningún momento cortar a estrada. En cambio, bueno, venimos sufriendo cortes da, da estrada desde, non sei, creo que o primeiro e o segundo mes non, pero desde entonces xa se decidiu dende de a empresa que sí, que había que cortar a estrada, porque senón non avanzaban, e a estrada durante todo o día está cortada, que logo, bueno... Eh outro agravante máis é que o desvío para para, pasar, para non pasar por ese trozo eh, non sei se si pasareis algún algún momento, pero bueno é un camín de sí. para, para o ganado, para pasear eh, con unha pendiente en algunos momentos de maior ao 17% de pendente eh, con un solo con un solo carril poñían un semáforo que non funcionaba e eh, bueno en algún momento se deu o caso que se atoparon así dos coches se Non sei como solucionaron Porque eu non sabería como solucionar Nese caminiño <risos> É moi simple, eu cando vim que estaba cortado Tenho un furgón de 2 metros e medio E xa non poden pasar Como fai entón o bus da escola Como fai unha ambulancia En caso de que haya pues Algúnha aldea entre Xoando e Folgoso Que tenes que irte si cruzar por aquí Si sí ou si sí, directamente Ten que esperar aquello de paso E se están dinamitando que, fan, que morra o paisano Exactamente, mira, de feito O tema do, da escola Foi, foi mais, bueno, está sendo o máis polémico, porque o AMPA da escola conseguiu que a carretera non pechara hasta 9:30, que entón pasan, pasan os chavales primeiros, os, os taxis, vaya, e logo abren as 5, as 5 ou as 4:30 para que volvan a pasar de cara xa pa casa. Entón agora, como hai retrasos na obra, unha das xustificacións que nos dan, un dos argumentos que nos dan para o retraso de un ano da obra é que claro, por culpados nenos. Exactamente. Vamos a falar entón, claro, conseguindo entón, AMPA, eles non tiñan previsto que pasara o bus escolar, é dicir, non o tiñan previsto. Non o visto, non o preveron, claro, entón... Pero están falando de que nin sequera xe se deu un tipo de ruta alternativa. Que están falando de que a rapazada está pasando co bus escolar. Cántase ante esta hora mesmo eh Eh, facendo canta can arrapazada puede estar ahora mismo en la primaria o en la infantil? Ahora. Eh, que pasen por ese trozo de estrada, todos los que vienen de aquí arriba, no sé, a lo mejor son 15 pequeños o 20 pequeños No, no te sabría decir exactamente, los eh. que son de aquí arriba hay bastantes, porque aquí solo en Sabanes hay cinco seguro que me he dicho algún eh, Bueno, por lo menos 15 debe de haber Eh, están, bueno, de feito, houve un momento que, que parecía que, que tamén tiñan que pasar os pequenos polo desvío O que pasa que a empresa dos taxis dixera que non Que, que os coches do, bus, do da escola non pasaban por aí Entón, están pasando polo outro lado A mí pareceme igualmente unha estrada superperigrosa para estar pasando De feito, hai 15 días houve un derrubamento de terra eh, O bueno, que toda... pasa que era sábado e non pasou nada Pero podía ser en calquera outro momento Pois, se vos parece, seguimos con un pouquiño de música e seguimos conversando aquí donde o dixamos. me parece malucinante De feito de que se este poñendo en risco a a, pues a a rapaces rapazas De 3, 4, 5, 6 12 anos Que, que van a, a escola E que se este obrigando A utilizar unha carretera Que que, que non está aberta ao público Por lo que, que entendo é a dizer, Esa carretera non está apta pa, para que pasen por aí os coches Bueno, a partir das 5 da tarde Pode pasar calquera E antes das 9 da mañan Pero realmente... Eu intento pasar o mínimo porque están unhas condicións que dá pena e medo A mí dame medo pasar por aí co meu pequeno E non me gustaría que, porque o meu pequeno ainda me non ao cole Pero non me gustaría que tuviera que estar pasando por aí todos os días, desde logo Podemos gustaría. falar, por exemplo, de dúas realidades dos caureles e caureles, os que nos queren vender O caurel do turismo, o caurel parque da non sei que Parque de non sei canto, que asunta o ten como... Non sei, como algo ficticio Como un fantasma que existe Mas despois está o caurel da xente Que morades aquí todo o ano Que criades as vosas fillas Cuidades as vosas aboas E esa realidade é a que hoxe queremos falar aquí E denunciar É es que, xa, é cachondeo todo o que fixeron estas semanas atrás Codo o xeo parque Se busca jefe para o xeo parque La voz de Galicia Outro, outro, ofrece sueldo de 40.000 euros ao ano Como unha subasta Para un traballo que, que, sí, que vale Está ben que voler xeo parque Ten moito interés xeolóxico, obviamente Mas, de que non sirve que gasten miles de euros, centos de miles de euros, nun seu parque que despois, si, si tes o pobo abandonado? Se si tes a estrada cortada, se si non tes médico, se si as escolas funcionan mal, non sei, un pouco absurdo da, da política gubernamental no caurel, non vese claramente, hai os dous caureles, o da foto... Que non é o real uh -huh. E o real creo que nos estás acercándose aquí A Radio do Burla Verde Exactamente, total Eu hai poucos días grabábamos un vídeo Un pouco para denunciar toda esta situación E decía que temos moitos títulos E moi pocos servizos ¿no? Temos sei, o Parque Mundial de la Unesco Rede Natura Reserva da Biosfera O último pulmón verde de Galiza ¿no? A parte da Rogueira É todo maravilloso Eu estou aquí en parte Porque creo en todo eso Pero o que non pode ser eh, Que logo a veciñanza que vive aquí Este abandonada da manda administración pública. Moi interesante como ves Pablo. Eh, si que él este tipo de optar o presidente del parque este que están subvencionando, se están subastando, Xunta, Ay, eh? Sí, está subastado. So Yo creo que ya está pechado. So... Ah, xa está. O, o, sí, que, non que... que había 80 No quieren barbudos a radio. <risas> bueno, a ver, eu me ofrezco a aí... Que hai que facer para ser xeo parque, parque, parquista Ten moito morro e ser amigo do xunta. ser amigo do Rueda Cumples os, os requisitos? Bueno, a ver, depende Depende de cantar cervezas leves Moi ben, pois pues continuamos con un poquinho de música Nesta bonita entrevista E nos siga acercando Mireia á realidade destas de lindas montañas orientais do país Bueno, bueno, xa sabemos algo desta estrada de 3 millóns 3 kilómetros Caralho, como foran 100 millóns Bueno, as constructoras sempre le gustou Temos a A6 aquí ao lado que se despromou E o señor Florentino Pérez Gañando ben de cartos nunha obra que deixou caer mal feita Temos toda a A6 bacheada pola que vim onte que a cacer día reventou a roda Temos a carretera de Vilamora, pobra que xa me rompeu o escape O ano pasado quando viña pa aquí Bueno, temos varias realidades Infernal, a carretera esa é infernal Infernal, non na vida. na vida que te, que, A quen lle pido que me arregle o escape? Ah. Que me reventou un, Unos mil baches Ah, non, pajo eu que, que son pobre Daños colaterais, Daños colaterais. Vale, se si queredes podemos seguir avanzando un pouquiño E hai algo que a nos nos chama moita atención A Pablo e a min como radio E como persoas amantes Destas de terras e que visitamos Cando podemos por aquí Que o tema da saúde Da atención médica Vamos a empezar polo principio Cantos centros de saúde hai no Concello? Aquí no Caurel temos dous centros de saúde un en Sabane e outro en Folgoso Vale, cantas médicas por centro? Hai unha médica en cada centro Que atende normalmente 35 horas semanais De atención en consulta eh, Cada una vale, Estamos falando dunha pobación De aproximadamente Que poda facer uso dese de servizos Ah, aquí hai poucos días decíanos que hai 750 cartillas activas eh, nestos 12 Pa que non coñeza esta realidade xeográfica da montaña, entre a aldea máis a norte do Caurel lindando con Pedrafita e a aldea máis o sur lindando con Quiroga xa non digo pola carretera que pola xa xa no, a, carre, a carretera está como xa digo da pista dunha aldea baixar a estrada, cruzar uh -huh. es decir, dun, unha punta a outra punta do Concello en coche te podes ir ás dúas horas Mareado de curvas Mareado sí, de, de curvas de feito, O dato é que, que, que, que son 193 kilómetros cuadrados de Concello Con unha orografía E unhas características bueno, de, de alta montaña de Galicia ¿no? Vale E estamos falando de máis De aproximadamente unhas 700 Como era? Setecentas Cincuenta cartillas Setecentas cincuenta persoas, sí, co... persoas sí. maioritariamente eh, adult, Xente adulto Xente menor Como é a realidade rural Xente que ten Unha necesidade Do, do Servizo de saúde De O mellor millorro pode ter unha persoa de 25 anos eh, Pero, bueno, da igual, todo mundo Necesita servizos aude, ¿no? sí. pero especialmente as persoas Maiores tiñen que facer máis uso Si, sí, no? totalmente, no, non teño a dada Pero moitísima xente maior de 60 anos E moitísima xente maior de 80 anos eh, Unha das médicas estes días Decíanos que, que... Una das características da población do caurel é, Son as polipatologías no? que non está, non, Son xente que non está enferma simplemente de que ten azúcar no? Ten azúcar, ademais tomas intron ademais, to, O sea, que, que ten como moitas patologías E iso mmm, dificulta ainda a, a atención médica entón, non, non pode ser xente que este aquí abandonada na montaña Sin atención médica E Antonio, polo que tiño entendido Agora mesmo, levades dende como mínimo febreiro Que sepa eu Non sei se me mm. se si ou non, corríxeme, pero eh no que hai unha falta de primeiro de, de recursos porque non se están cobrindo. Vale, entón, que pasa, non o... había dúas médicas unha ano <risas> en xeane e outro fulgo, non é verdade ou que? Si, sí. a ver, dende febreiro hai unha unha realidade mm, peculiar, pero xa desde antes de febreiro, cando unha destas de médicas faltaba por un ou dous días de vacacións, mm. unha baixa así de última hora, un tal. non se cubría ese, esa, esa plaza, vale? Pero é que dende febreiro unha das médicas Eh, está de baixa e non se cubriu en ningún momento a baixa desa médica entón estamos falando que a outra médica te os dous centros médicos dende febreiro e estamos sí. en finais mediados de xuño non? Mediados de xuño pero hai que pasar outra cosa máis eh, nas últimas tres semanas eh, agora xa levamos tres semanas que temos a unha médica de, de baixa dende febreiro e a outra de vacacións dende hai tres semanas porque ten deleito as súas vacacións e non cubriron ninguna das Duas Ninguna das dúas Con normalidade É dicir, das 35 horas semanais que falábamos antes De atención que se facían en cada centro Solo se están atendendo alrededor de 6 horas, horas semanais Semanais, 6 horas semanais 6 horas semanais en cada centro Orrededor, eh? nin chega en algún centro Eu esto pareceme Una cosa a... o Por exemplo, eu traballo na educación E na educación, cando Hai unha baixa de Que implica máis de 10 días Inmediatamente Eh, hai unha persoa sustituda para, para isto estamos falando de ocasión non vou aquí a, bueno, sí, que, que, en fin, eh, que queden en fin, sin dar clase eh, bueno, pues, bueno, é un problema, pero tampouco é grave, pero que deixes canto cante estamos falando de, de febreiro, decir, eh, deixar sin asistencia sanitaria durante máis de 6 meses a poboación do Cúrel Non sei sé como ves, ves, como un asesinato un senocidio. Un asasinato, sí, un senocidio, sen un, un, un abandono. Mm, abandono total. como estamos vivindo. Pero non vos preocupedes que hai un novo presidente do Seo Parque e vai a sí. tirar polo Caurel para que saia en todos os medios difusión, o Nova Ribeira Sacra Non vos preocupedes de nada que podedes morrer de infarto, podedes morrer sin atención médica, pero eles ter aquí a la Ecren, de la Cren de Galiza Bien e a diversidade das enfermidades hasta aquí. Bueno, volvéndonos xa un poquíño máis serio a esta cronoloxía, estamos falando desde febreiro, unha médica de baixa, a outra compañeira médica cobrindo os dous centros médicos as súas vacacións porque ten dereito a elas e aparte supoñe porque leva unha carga de traballo e un estrés anterior que será algo que só ela coñece e uh -huh. como aquí sabemos de quen falamos, sí. sabemos que había jornadas que salía facía as súas horas Así. e las extras por amor aos sí, pacientes e a xente, non... non por a nadie lle gusta facer horas extras sin pagar no seu traballo, a ninguén, no, eso e despois con esas vacacións porque aire, por favor. E 6 horas a semana da atención médica. Uh -huh. Así é. que ni chega porque ademais eh, a, a persoa que mandan para aquí a facer esas horas, eh, por exemplo, esta última semana, no um, facía a lo mellor 2 horas ou 2 ou 3 horas no, no centro de, de Folgoso e despois teña que vir pasabane a facer 2 horas máis. Pero que pasa que para vir pasabane tiña que pasar por esa estrada Arratura. que falábamos antes. A maioría dos días nin pasaría por esa estrada, tería que coñer o desvío este famoso que que dá pena e medo tamén, sí, que non teña que pasar por aí nunca unha ausencia. Aquí non o sei que nunca vivín, pero é unha costa da morte, ah, os médicos tamén fan atención ás casas. Aquí tamén. É eh, algo que creo que fan en todos os lugares, non? E desas seis horas ten que ir ás casas tamén, ten Muy que cruzar unha hora se le toca ir o norte de destas aldeas que dicíamos ao sur... Uh -huh ten que facer esa hora de viaxe, entón non, non o fai directamente, se son seis horas a semana ou fai unha cousa fai outra ou non fai nada Claro, eu non sei exactamente que están que están a facer os médicos que están viñendo estas tres semanas a facer as sustitucións Si que sei que a médica que estuvo cubrindo eh, todas esas semanas atrás, no desde febreiro hasta finales de maio si que sei que moitos días tiña salido ás 11 da noite de algúnas casas porque, bueno, primeiro facía unha consulta despois facía outra, se lle facían as cinco da tarde para para comer e despois aínda porque coñece a xente porque leva aquí moitos anos e porque non podía deixar abandonada a esa xente iba ás casas, pero claro, estamos falando de que está facendo unha xornada de máis de 12 horas esa rapaza entón, non creo que seja a maneira de tratar os médicos que temos a montaña É que é unha situación perversa porque a ti que están xogando é co cofeito de que é unha explotación laboral agora refiro do punto de vista da persoa traballadora ¿no? entón, ti estás eh, en unha situación laboral na que ca... Tío, teu traballo te debes a, a xente a que a que estás, ¿no? Entonces, está sufrindo una explotación laboral, ¿no? Bestial, salvaxe, te están quitando todos os teus dereitos. Pero ao mesmo tempo dis, bueno, que claro, eu podo facer aquí, podo facer unha folga, podo non ir a traballar, podo colleir e decir, bueno, eu compro as miñas horas de traballo e y, y, y me marcho. Pero a responsabilidade Moral, innata ou cariño eh? a xente que te rodea, el, el, que convives día a día, es la cuestión ética de uh -huh. a persona que, que realmente que válida que, que, que tal que acaba siendo explotada precisamente porque se está implantando un sistema de, de deshumanización, ¿no? Y bueno, yo veo eso así, no sé si No, si, si no hay otra eso. realidad de Pabelo. Uh -huh. Si os parece continuamos con un poquillo de música y seguimos con esta linda entrevista que te agradecemos mil a Mireia y Cun la patria cun unha loita ambos a miña manche dou E maldir má como un ir mal che falo como un ir mal che falo anque as notas falarán sen ser distintas Continuamos en radio Burla Verde en defensa do territorio E bueno, eh, defender o territorio, moitas veces se fala de defender o territorio E se pone o foco en no tema da, do medio ambiente, digamos, ¿no? na terra, na, nos ríos, nos montes, na, na, na paisaxe, na, nas augas pero defender o territorio tamén é defender socialmente as persoas que viven nel, non? E está claro que aquí hai unha situación de abandono, entón, polo que a gen pasariño me dixo, de repente, nos últimos tempos, está surdindo, non? Este colectivo de, de defensa da, dos dereitos do, da podación do Curel, non? Sí, xa viñamos moi cansos da, do tema da estrada, e parecía que podía surxidar algo de aí, a AMPA estuvo facendo aí algunos movimentos e demais, e con todo esto do médico, bueno, o final, un, o primeiro día que estivemos diante do centro de saúde, dixemos, bueno, imos a, imos a traballar de forma o máis horizontal posible, imos a traballar de forma, eh, bueno, sin, sin sellos políticos detrás, ¿no? que as veces isto como que dispersa un pouco e, e demais, e, e as veciñas e veciños que estábamos aí, que non tiñemos na, ninguna vinculación política a nada en ese momento, dixemos, bueno, pois, eh, veciñanza contra o abandono do Caurel, eh, non, non puximos os os sanidade de Caurel porque non é solo pola sanidade, non puximos os os estrada porque non é solo pola estrada, nin os os lumes porque non é solo polos lumes, non? estamos un pouco eh, na defensa, o que ti decías, do territorio. E que tipo de accións estáis levando a cabo? Pois pues mira, nas tres semanas que, que estamos sen médicos Fixemos unha chamada así aos vecins e as veciñas Para ir aos centros de saúde e poñer reclamacións Na primeira semana recollimos máis de 300 reclamacións que para nós eh, nun territorio como mm. bueno, como hemos descrito hasta agora no de disperso coa xente eh, maior e demais e, e, foi foron todo un logro no é todo un logro e na segunda semana estuvimos en lugo ao Lus da o luz 3 de maio estuvimos no ULA porque aí li está a xerencia territorial de Sa de feitoito eh, estuvimos falando con Ramón Ares que é o xerente territorial a súa resposta é a resposta que Da administración nestes casos Que non hai médicos Pero bueno, a nosa resposta A esa, a esa resposta é Que non, non estamos ao lado dun hospital non? Que temos máis de unha hora hasta, Ata chegar a un, a outro centro de saúde Ou a un hospital Calo máis hospital máis cercano que tendes o, Claro, depende da aldea Pero dende aquí Mandanxe para Monforte. Monforte En Monforte dende a miña aldea son 50 minutos por ejemplo, Non baixas de 50 minutos Por moito que corras Y vas a correr si está en una, una emergencia médica. O si como pidas una ambulancia son los mismos 50 minutos para que eches a tu casa. Claro, mínimo. O otro día, por ejemplo, en un programa de televisión una diputada decía que el helicóptero, pero es que el helicóptero al final en un día de lluvia, de aire, de ta tampoco voga. Por la noche no voga. Quiero decir que al final el helicóptero también tenga sus limitaciones. No es siempre o helicóptero. <risa> Decías, Mireia, que que os estore este, no me quiero ni, ni recordaros su nombre, eh, bueno, no eh, bueno eh, ese, eh, que vos dices que, que no había médicos, ¿no? Digo, bueno, no hay médicos, pero sí hay pacientes. Uh -huh. Y pacientes y, y, y gente que está sufriendo o, o abandono eh, sistemático que está sufriendo pues esta comarca, igual que no nos ocurre, cualquier comarca rural de Galicia está, pienso que están las circunstancias parecidas ¿Cómo ves Que que se poda dar pasos para o futuro Para construir un, sí, un futuro mellor E unha dignidade para... nestas comarcas Si, sí, desde logo tendo médico eh, E nos non imos parar hasta, hasta conseguilo Non somos moi conscientes que cando a médica que está de vacacións eh, volva ao seu puesto de traballo vai ser como a relajar un pouco a situación e sobre todo para a Consellería de Sanidade vai ser como un buf, ya estás resolto, pero non, non nos queremos quedar eh, con eso e de feito hoxe mesmo desde desde esta plataforma da veciñanza, eh, levamos unha denuncia a Fiscalía Provincial de Lugo eh, explicando a nosa situación tanto o tema médico como citando tamén o tema da estrada ¿no? porque un, un dos Dos, das justificacións que dan ou dos argumentos que daba, por exemplo, outro día tamén o xerente Territorial era que, que temos o punto de atención continuada con os médicos que pertoca en cada momento en Quiroga, no? Que aquí si pasa algo que podíamos ir pa Quiroga. Pero claro, dende de según que punto de Caurel ir pa Quiroga significa atravesar claro, a estrada nas condicións, como que temos aquí que vimos aí devostazos e moi preciosas. Exactamente. É que para baixar hasta Quiroga é unha locura. Entendo que a metade de, de Caurel está totalmente, eu non digo que da metade para baixo A situación tampouco é a que tiña que ser eh? Pero da mitad para baixo están algo mellor Pero a mitad para arriba, con ese corte da estrada Eu non sei por onde temos que salir daqui correndo Pero desde logo que é un de... Para mi é un despropósito é... É que non sei E como é tú... unha realidade Estamos falando de outras comarcas Na Fonsagrada se está movilizando desde fán meses uh -huh. Porque quitaron máis da mitad dos médicos nos últimos anos y mm. podemos avanzar ahí a Ancares aquí o norte, podemos seguir a Terra Chaco, sí. incluso a la costa, incluso la costa. Sí, no me encanta este tema. No me lembro, pero hablando con una compañera que que trabaja en atención primaria me decía que que el tema de pediatría, por ejemplo, estaba ¿Sí? siendo una, una, una auténtica salvajada, es decir, en, pero no me lembro qué porcentaje me decía de eh de, Radio, no, de... Sí, de pero pero qué era, no sé, si era un 20 o un 30%. Sin acceso a, a, oh. a pediatría en, en Galiza Mirar a que decía de eso da Fonsagrada O lunes 3 de maio, cando fuimos a Gula Coincidimos a Ilí co, coa xente, coas veciñas e os veciños Da Fonsagrada de Negueira de Muñiz Porque tam, estaban protestando polo mesmo Nos mm. tiñamos eh, concedida a, a concentración unha hora despois, pero chegamos un poquinho antes Estaban a Ilí, xuntámonos porque total a, Estábamos dicindo o mismo que no rural de Galiza precisábamos médicos, non podíamos quedar abandonados. Realmente interesa, creedes que interesa un que a xente non viva no rural, que é un abandono e que se converta todo nun zoológico verde veraneo Pa que vèn a ver o parque xeolóxico ou que son tan burros que non o saben facer mellor. <risos> <risos> Mira, eu antes de veir vivir aquí pensaba que era o segundo, son tan burros que non saben facer mellor. Agora estou empezando como a Ter intuición de que pode haber algo do primeiro De que a lo mellor non queren a xente aquí Porque es que vivendo aquí a sensación é esa Quero decir, estando aquí os 365 días do ano É como non queren que esteamos aquí Porque o pediatra, por ejemplo, que citaba desa hora Non temos o pediatra do meu pequeno Eu teño que ir a Quiroga Está a unha hora de viaxe o pediatra Tenho moita sorte, o meu pequeno non, non ten nada Nunca se puso malo hasta agora Tendo os anos e medio está perfecto Pero quando era moi pequeniño Que sí que as primeiras visitas pues, Aos 15 días de nacer, ao mes, ao, oh. ao mes e medio eh? non Moitísimas visitas hai moi seguidas Para mí era un mareo Ter que pensar cada pouco tempo Posparta con un bebé Ter que ir a, a Quiroga Cada 15 días Era unha locura Claro que, a ver, a saúde é un dereito Non, a saúde non pode depender de que vivas aquí, vivas alá mm -hmm. ou vivas acolá. Vale, é certo que é o mellor, mira, eu xusto vivo enfrente do centro de saúde e me tarda mm, cruzar a rúa. E eu vivo a cinco minutos do centro de saúde e tardo un pouco máis que a xente que me enfronte. Pero que bueno. non pode ser que a xente que simplemente, por o feito de vivir onde vive, Esté sendo discriminada sistematicamente por isto. No tema da saúde, que que sea a saúde todo. A salud de todos, y a saúde también un poco de música para alegrar los corazones. Por la mañana temprano y un caimán muy singular con cara de ser humano y un caimán muy singular con cara de ser humano, se va el caimán, se va al caimán. Se va para Barranquilla. Lo que comes de caimán es digno de admiración, lo que comes de caimán es digno de admiración, come queso y come pan, y toma tragos de ron, come queso y come Bueno Oscar, preguntaba a Mireya si te parece que esto es una cuestión eh, deliberada o, o pura inoperancia, no pura incompetencia. Eh, eu creo que hai un punto Que non sei se si estaréis de acordo conmigo Que é o feito De como funciona os sistemas Supostamente democráticos Entón Os eh, sistemas democráticos funcionan como eh, um, Colletadores de votos Entón resulta que um, O feito de Para a xunta O feito de poñer eh, Unha farola en vigo Ten un retorno eh, En votos Moitísimo maior Que dar servizos médicos no cure eh, Creo que por aí van parte dos tiros Non sei sé se si estar de, de acordo conmigo non. No, no. Ame unha farola non sei Pero as luces en Navidad que vende quedaron eh? oh. <ríe> As luces en Navidad Cantos médicos poníamos en o rural No interior da Galiza Mm, ¿qué opinaste? Sí. Non sei, eu aquí é que o tema da farola, eh, aquí tamén poñen farolas a cambio de votos, eh. Entón, claro. E poñen farolas e botán cemento, quiero decir que ao final os votos aquí tampoucos son tan caros, eh. Eu así de así de triste e de cutre, pero pasa, quero decir que cando chegan as épocas electorales eh, de golpe pois eso, non é que aquela vecina dixo que é unha farola de Dentro da casa e lle poñen e dices, "Ah, mira, ese botiño mira para dónde va, por un voto, eh? o sea que no sé, no sé, está ya cosa un poco reñida las eh? farolas de Vigo y las farolas de Caurel, no sé qué decir <ríe> Bueno, no sé sí que te damos mil gracias de verdad por compartirnos esta realidad un gusto tener en esta Radio Burla Verde, daros un micros a gente que vos estáis organizando contra toda esta administración delixente Porque, como xa dixemos, quando fixemos os programas dos incendios aquí, só o povo, salva o povo. Uh -huh. E se vos non <risos> mirades por vosos centro médicos, por vosas compañeras que traballan aquí, está claro que a administración vos deixe morrer de asco, como está demostrando. Bueno, moito ánimo e a seguir e, e adiante. Moitos gracias a vos por darnos voz. A ti, y continuamos en Radio Voz la Verde, un poquín de música y ya tenemos a gente en control Voz Verde Sabucedo, esperándonos ahí fuera para entrar a continuación. Graciñas Mireia. Y que confía la risa ca, nascosta el tu